hon tog sockerskålen och strödde ut alla sockerbitarna på golvet. "Nej men vad vill du hör säga", skrek hon. "Hur kan jag ta så fel? Jag trodde det var strösocker, förstår ni? Men olika kan ju framme så är den." Lyckligtvis finns det bara en sak att göra om man råkar strö ut bitsocker och det är att bita i strösocker. Med dessa ord tog hon en sockerströare som stod på bordet Hällde ut lite strösocker på tungan och bet ett kraftigt sys si så där och jag sa hon hjälper inte det så hjälper ingenting. Därpå tog konsockerströaren och strödde ut rätt mycket strösocker på golvet. Märk väl att det här är strösockersån så jag är i min fulla rätt. Vad ska man ha strösocker till om man inte ska strö det det skulle roa mig ju veta. Men nu kom fru Sätergren in och när hon fick se det utspillda sockret tog hon Pippi hårt i armen och ledde henne bort till Tommy och Annika i soffan. Jenny kom själv och satte sig hos damerna och bjöd dem ta på tår. Att tårtan var försvunnen gjorde henne bara glad hon trodde att hennes gäster hade tyckt så mycket om den att jag de hade täckt upp allt i hop. Pippi, Tommy och Annika pratade stillsamt borta i soffan. Bra sen sprackade i spisen. Damerna drack på torr och allt var lugnt och fridfullt igen. Och som det ibland händer på kafferep började damerna att tala om sina hembiträden. Det var nog inga vidare bra hembiträden de har fått tag i för de var inte alls nöjda med dem och de kom överens om att egentligen borde man inte ha några hembiträden. Det var mycket bättre att göra allting själv för då visste man att minstarna att det blev ordentligt gjort. Pippi satt i soffan och hörde på och när damerna hade hållit på en stund sa hon Min mormor hade en gång ett hembiträde som hette Malin. Hon hade kylknölar på fötterna men annars var det inget fel på henne. Det enda tråkiga var att så fort det kom främmande rusade hon fram och bet dem i bena och skällde. Oj vad hon skällde, det hördes i hela kvarteret. Men det var bara som om hon var lekfull fast det förstod inte de främmande alla gånger. Det kom en gammal prostinna till mormor en gång just när Malin var ny på platsen. Och när Malin kom sättande och högg tänderna i smalbenet på henne gav prostinnan upp ett tjud som skrämde Malin så pass så hon bit ihop tänderna ändå hårdare. Och sen kunde hon inte komma loss. Hon satt fast i prostinnan ända till fredagen. Så mormor fick skala potatisen själv den dagen, men så blev det då äntligen ordentligt gjort också. Hon skalade så duktigt så när det var färdigt fanns det ingen potatis alls, bara skal. Men efter den fredagen kom aldrig prostinnan till mormor mer. Hon förstod sig inte på skoj om Malin, som var så skämtsam och glad. Fast för all del, hon kunde vara lättstött ibland hon också, det kan man inte förneka. En gång när mormor körde en gaffel i öra på henne gick hon och tjurade en hel dag. Pippi såg sig omkring och låg vänligt. Jaha, det var Malin det, jag, sa hon och rullade tummarna över varann. Damerna såg ut som om de inte hade hört någonting, de fortsatte att prata. Om min rosa åtminstone vore ren, sa fru Berggren, så skulle jag möjligen kunna ha henne kvar, men hon är en riktig gris. Då skulle ni ha sett Malin, högg Pippi in. Malin var så inne i vassen lotaktig så det var en fröjd att se det, sa mormor. Mormor trodde i det längsta att hon var en egerflicka för att hon var så mörk i skinnet. Men det var, min sann, den mest tvättäckta lot alltihop. Och en gång på en bazar på Stasthotellet fick hon första pris för sina sorgkanter på naglarna. <laughs> ja, jämmer och elände var den människan var lotaktig, sa Pippi glatt. Kristiette Green kastade en sträng blick på henne. Kan ni tänka er själva fru Granda? Här om kvällen när min Britta skulle gå bort så lånade hon utan vidare min blåa sidenklänning. Är det inte höjden i alla fall. Är jag som min sansa Pippy, hon tycks i stort sett vara samma skrot och kom som Malin kan jag höra. Mormor hade en schär undertröja som hon tyckte var så färligt mycket om men det värsta var att Malin också tyckte om den och varenda morgon trätte mormor och Malin om vem som skulle ha undertröjan till sist kom de överens om att de skulle ha den varann en dag så att det blir rättvist men tänk ändå vad Malin kunde vara Marie ibland när hon kom in springande när det inte alls var hennes tur och säga Här vankas min sanning ett rotmos om inte jag får ha den skära ulltröjan. Tja, vad skulle må de att göra? Rotmos var hennes älskningsrätt. Det var bara att ge Malintröjan det. Och när hon väl hade fått den då gick hon ut i köket så snällt som helst och ställde sig och stötade rotmos så att det spröd kring väggarna.